Eta gaur aipatuko dugu ausi bat, eta ausi administratibo bat, jadanik aipatu dautzieguna hemen Euskali ratzietan, ustaritze erirat joanengira, hori ziste ustaritzek uh, beraz Euskara ofiziala izango zela bere errian erabaki zuen o, ustaritzeko autetxiek uh, ala bozkatu zuten eta biztan dena, prefetak ere be, piskabat, berria gaizki hartu zuen, hori erranen dugu if matxikote gurekin dugu, or, Scot children. Atelionbait. Uh, Autetxia sira beraz uh, Ustaritziko Herriko Etxean eta euskararen uh, komisioko kidesa kitun herberden <laughs> eta um, gaur beraz gaurgoizean uh, Ustaritzeko Herriko Etxea kontseiluade ito asen uh, be uh, ausitegian prefetaren shalaketari erantzuteko azkenean uh, prefetak shalaketa emen bait zuen Ustaritziko Herriko Etxoren erabakiaren uh, kontra posizionatuz, zela erranez, baina goizuntako hauzia pixkat bitxiki pasada. Hori da, lehen, berazera baki hori bozkatu genuen uh, joan kainean eta hauziaren uh, lehen parte hauztailan izan zen, hori lehen parte hori izan zen gen bat uh, formadi buruzkoa, eta beraz orduan hauzitegiak uh, erabaki zuen uh, suspenditzeak hori erabakiak. Eta gaur, hori goitatzen genuen bigen partia hazen, eta beraz erabakiaren edukinean sartu uh, dira. Beraz aldebako bako itzak, uh, bai prefetak eta bai guk gure argumentazioa prasaratu genuen. Eta horren aintzinean, uh, uh, beraz magistratu batzuk, egen uh, uh, iritzia eman behar epaileari gero berak ere trenkatzeko eta erabaki definitiboa hartzeko. Gauzara hori azkenean, ma uh, magistratu horiek uh, landutakoa, atzo gauean egizibitu genuen. Hala, idatziz egiten dute lehenagotik askenean biaramunean ausitegian aurkeztuko dutena. Hori da, den dena egiten da idatziz, gokerea dibiraz azaroaren nirua bagenua nepegisa gure memorioa aurkesteko eta beraz gure erabakiaren uh, argumentazioa mm. uh, azaltzeko. Ausitegian ministratiboaren sistema hola dela. Hori da. Eta beraz, atzogauan recebetu genuen uh, magistratu horien uh, txostena, eta horretan uh, gure argi durarako, uh, prefetaren uh, ba, eskaera atzera botatzen zuen, eta guri beraz, uh, oniritzia amaten zigun. Beraz, hori, biziki, uh, argitzeko eta pozgarria izan zen. Zuen aldeko posizio zen azkenen... Uh... Arruunt eta hor, enbat urtetako uh, ba, lan baten frutua edo bainzatzea erakusten zuena, ba, nola bait gauzak uh, abertuz ba, eta bultzatuz uh, lor daitezkela edo. Eta beraz, maharitzeko uh, ba, izan dena hori, ba, bede uh, txonstena erakurtzean bezala, goizontan uh, bera entzutean ere izan da. Nolaz, uh, txonstena idatzi zuenaren, arruunt kontrakua uh, azaldu duelako hausian, eta beraz, pri, berriz ere prefetaren uh, alde azaldu, uh, azaldu baita. Hor da, pixkat bitxikeria, uh, gaur goizian normalki atzo irakurritu ziren tekstua erramar zuen, zuen aldekoa, eh, artean eta gaur agunt alderantzizkoa errandu, normal haute da hori? Ba, bat ere, ziren, justuki, hauziaren uh, prozeduruan edo, bakotxak beha zaltzen duena idatzi, gero, errepikatzen du hauz, mm. uh, nolabait ez? Uh, Antzakigisa, koncert... Hori, kontzertu bat bezala da, ez, genan uh, zuek antua eta zu, gero publikoen ematea hitu zu hori ba, or, or, egin bat zuen eta, eta azkenan zo, bateri, bat ere partizioa segitu <gülüyor> eta beraz ere epailak e adirazituen bezala horretan ba, e prozedura katsa bat da, zenta, ez da irrespetatzen e -ba, forma eta beraz argitu bat bere postura zein den azkenan paperean idatziz e gure alediagi eta gero haoz e gure kontra ba, ba, epailak izin du bere iritzia mm. ba, identifikatu eta horretan e -la, laguntza isartu bere erabaki finara Zorregatik hor berrizera baki dute epaia atzeratzea eta abenduaren ogoetan marian finkatzea balin eta uh, magistratu horren eritzia ez badarlatzen idatzizkoaren arabera. Mm. Beraz gure alde mentetzen bali emada abenduaren ogoetan maria izanen da eta bestena uh, ba, eritzi izalatu bali emadu uh, gau uh, motz baten ondorioz. Ba, berriz idatzi beharko dut josten bat, eta beraz, urte geraren amabosta arte izanen du horren egiteko, eta berriz egun hartan eginean da berriz zipaia. Hmm. da, bitxikeria beraz, atzo eran zuen, idatzi zuen eta presto zuen gaur goizeko e, erabakia, eta gaur goizan beraz, aldatudu zer izan da, ez da jakiten duan, baina presio zerbait izan da, prefetaren aldetik? Ba, horredi, dugu, eh, bo, prefeta, eh, prefetak ber prefeta eh, estatu hori deskatzen dut, aber de testuan eh, aski argita Zaragoza defenditzen suoena ah, konstituzioarena ah, bigiren artikulua eta estatuaren hizkuntza ah, eleb kartasun hori eh, Beraz, aurrezentzik uh, historik eta ondola eta estatuaren uh, osozentu right. ezakusten estatu right. frantsesarena uh, postura data. Beraz, uh, magistratuaren naturtasuneareko salakoan nozki erritorik da senta hor benetan uh, pauxu historiko bat izan sentzen, uh, ausitegi batek, an, ausitegi administratibo batek, onartza eri batek uh, babele beresko ere balimba da. hori uh, ba, bigiren iskunta hori uh, ofizializat eta ere, eta beraz uh, hola nikuste bai estatuaren ezarbaitzi izan sentzen, ez dakigu zakei, gero se C'est pas seulement voilà Mais c'est normal da? bai, raten da, bai justizia irrenpenentea izan bar dela. Hor egatik, bere tekstu eta nesuegi maitut, pizkandoa martxazen uzitegi administratiboa eta hori markatua da, azpimagatoa da. Berak bere iritzia emaiten du, taonutik epaileak horren arabera ere erabakia hartzen du. Eta hor, beraz, momentuz ebe, prozedura pausanda, jakinen duzuel laster konbukatuak izan entziste berriz, nola martxanda hor? Hori ba duriz, badela aste bateko EPA uzitegia entzin, beraz, hor, ah, gainela urte boku. Erana, buka eran gira, perstak bat dira, administrazioa da, beraz, hori um, dena ikuskizo, ne? Ados, ikusiko. Hori da. Beraz, itzuten duzie, deia, ondoko deia, ausite gira duiteko. Hori da, itxan bako dugu, pazientzia biskak iau, pazientzia euskal duen zientzia. Zuek ustalitzeko eriko etxe gisa, utetxe gisa, zuen posizioan beti geld ditzenziste, euskara ofizial atziki nahi duzie? Ano ski uh, guk uh, fasilitatikoli ginen, eta jaianik ere orena alde dela nanarigiran, ke uh, al debatitiba da hori ofizialtasuna estatuza, ez? Horri uh, etortzen dijena heritage jaian hizkuntza eskubidea eta bestaletik bada beraz hizkuntza eskubidea horiek onartuak eta errespetatuak izatea, uh, ba, hizkuntza politikarren plangintzatzea. Eta beraz, estatusa eskaini dugun bezala, ez da sorik xinburikoa batzuk erraten duten bezala. Erikoetxak orain hon artzen dugu errian eskaldunak badirera eta beraz bermatu behar dela ere zirbitzua euskaraz. Eta diadanik beraz, harik iran eurri batzuk hartzen e, eta hori datu zen hilabetetan txigituko dugu. Ba, Erikoetxak berak hori e, gauzatu zaiteko eta zerbitzu guzietan, arlo eta sail guzietan, ba euskararen presentzia berriintasunez e, bermatzeko. Eta horretaz gain ere bai... E, Bera ez komunitik hat uh, diren uh, beste sektoretan, hori ekonomikoan enpresiari begira, elkartari begira, edo baita eragetari begira, eta abar, ba, hauen gana ere, bisat erageteko eta erakusteko nolabait ba, euskara ez dela genetikoki transmititzen, ez da erita, ere, eta sunbat ez da ere, eta genera, hori, ba, denak, uh, denak zerbait egin bardogula, horren uh, ba, uh, bizira upen erako, eta, eta bisat horren aldeko... Um, Ba, giro positibo bat sortu bar dugu, gela, dendak ikasteko eta erabiltzeko eta nolabait, ba, lagri alditik eta ratzeko bizatu. Uh -huh. Euskara bizi arazi ere azkenean hori oh, da karriketan eta... Untxar, if, matxikote 1000 esker, erramezala ipatzen ginuen uh, be uh, Eriko Etxearen kontrako xalaketa, prefetak eman zuena, zuen uh, erabakiaren ondotik, Euskara ofiziala ustaritzen... Uh, eta bejamezala goizuntan olako bitxikeri bat edo koak bat da be. izan da kuak bat beperan magistratuak uh, eman zuen erabakia zuen aldekoa zen eta goizuntan uh, ahhoz ettera duena aldiz uh, be prefetaren aldekoa prozedura akatsa beraz hemen epaileak azpimartu uh, duena eta ikikuko beraz uh, be, abendu bukaeran edo Ururttagileat pusatu izanen den zuen uzi mileker Regola chi ne coni caccia